167. Etruscii, enigme și ipoteze Roma a fost confruntată de timpuriu cu lumea etruscă. Este totuși dificil să precităm influențele reciproce ale culturilor lor. Documentele arheologice, morminte, fresce, statui, obiecte diverse, fac mărturia unei civilizații foarte dezvoltate, dar limba etruscă nu o cunoaștem. Pe de altă parte, niciun istoric al Antichității nu a prezentat religia, cultura și istoria etruscilor, așa cum se făcuse în cazul Dragilor, celților sau germanilor. În plus, informațiile esențiale privind anumite aspecte ale religiei etrusce ne sunt date de către autorii latini, abia începând din secolul I înaintea erei noastre, când moștănirea lor originară a suferit influențe elenistice. În sfârșit, însăși originea poporului etrusc este controversată, ceea ce reduce valoarea unor inducții prin comparație. După tradiția transmisă de Herodot, etruscii, descind din Lidieni, Într-adevăr, originea asianică pare confirmată de câteva inscripții descoperite în lemnos, dar formele culturale dezvoltate în Etruria nu reflectă realități asiatice. Ceea ce este un lucru sigur e simbioza timpurie realizată între cuceritorii veniți de peste mare și populațiile aborigene instalate între Pad și Tibru, adică regiunea care în secolul al VI-lea constituia Etruria. Civilizația etruscilor era desigur superioară. Ei dispuneau de o flotă importantă, practicau comerțul, utilizau fierul și clădeau orașe fortificate. Organizarea lor politică de bază era Federația Cetăților, Metropola număra 12. Ori populația acestor orașe nu era decât în parte etruscă. Restul era format din Umbrieni, Veneți, Liguri și alte popoare italice. Influențele grecești s-au făcut simțite destul de curând, atât în artă cât și în religie. Zeul etrusc, Fufluns a fost reprezentat ca Dionisos, alături de Semla, sau Semele, și de Areata, sau Ariadna. Se întâlnesc Artumes, sau Artemis, și Aplu, sau Apollo. Pe de altă parte, numeroase divinități etrusce autentice poartă numele latine sau Falisce. Uni, Iuno, Neptuns, Neptunus, Maris, Marte, Satres, Saturnus. Numele eroului mitologic, Mastarna, în Etruscă, Mestrna, derivă din latinescul magister. Asimilarea divinităților romane cu cele grecești a avut ca model precedentul etrusc. Juno, Minerva, Neptunus au devenit Hera, Atena, Poseidon, urmându-i pe zeii etrusci unii Menerva, Neptuns. Pe scurt, cultura și mai cu seamă religia etruscă se caracterizează printr-o asimilare timpurie de elemente italice și grecești. Nota 14 Altheim observă că moștenirea asiatică și mediteraneană se lasă mai bine sesizată nu la începutul ci la sfârșitul epocii etrusce. Închei nota. Este vorba, desigur, de o sinteză originală, căci genul etrusc dezvoltă idei împrumutate potrivit vocației sale proprii, dar nu cunoaște mitologia și teologia etruscă. Cercetătorii nu îndrăznesc nici măcar să considere cazul lui Heracle sau Heracles drept o excepție, căci, în pofida eforturilor lui Jean Bae, se știe doar că el era extrem de popular în Etruria și că poseda o mitologie originală diferită de tradiția grecească și comportând în plus anumite elemente de origine orientală. În ce privește teologia ar fi zadarnic să credem că ar putea fi reconstituită pornind de la unele informații târzii cu privire la cărțile etrusce. După cum vom vedea, aceste informații privesc aproape exclusiv tehnicile diverse de divinație. În lipsa textelor, savanții s-au concentrat asupra studiului amănuțit al materialului arheologic. Structura arhaică a cultului morților și a zăițelor cutoniene amintește de mormintele și statuile din Malta, din Sicilia și din Egeida. Necropolele, adevărate cetăți ale morților, se ridicau alături de orașele vii. Mormintele erau bogate în înzestrate, mai ales cu arme pentru bărbați și bijuterii pentru femei. Se practica sacrificiul uman, obicei care mai târziu a dat naștere luptelor de gladiator. Inscripțiile funerare indică numai înrudirea în linie maternă a mortului. În vreme ce mormintele de bărbați erau împodobite cu un falus, cele ale femeilor aveau stele funerare în formă de casă. Femeia întruchipa însăși casa, deci familia. Nota 15 și funerare apar începând cu secolul al IV-lea, în timp ce stelele în formă de casă sunt atestate mai de timpuriu. Etruscul menționa prenumele tatălui și numele de familie al mamei. Citez, mama era considerată nu atât ca o personalitate individuală, ci mai cu seama ca un membru al spiței Etruscului. Închei nota. Vahoven, vorba despre matriarhat, ceea ce, sigur, este locul de ciste al femeilor în societatea etruscă. Femeile participau la o spețe alături de bărbați. Autorii greci au remarcat surprinși că soțiile etruscilor se bucurau de o libertate permisă, în Grecia numai hetairelor. Într-adevăr, ele se arătau goale bărbaților și frescele funerare le reprezinte în rochii transparente, încurajând prin gesturi și țipete lupta atleților goi. La sfârșitul Republicii, romanii știau că religia etruscilor dispunea de cărți al căror conținut fusese transmis de către personaje supranaturale, nimfa, vegoia sau tages. Potrivit legendei, acesta din urmă apărea într-o zi dintr-o brazdă. El avea înfățișarea unui copil, dar înțelepciunea unui bătrân. Mulțimea care s-a adunat repede în jurul lui Tages a avut grijă să aștarnă în învățătura sa și astfel a luat în ștere haruspicine disciplina. Nota 16 Cicero și Lidus precizează că grecii îl asimilau pe copilul Tages cu Hermes Chtonios. Închei nota Motivul mitic al revelării unei cărți sfinte sau cuprinzând doctrina secretă de către o ființă supranaturală este atestată din Egipt și Mesopotamia până în India medievală și în Tibet. Acest scenariu devine popular mai ales în epoca elenistică. Epifania lui Tages, ca puer eternus, amintește hermetismul, lucru care nu înseamnă însă neapărat o citire alchimică de ștârdie a tradiției etrusce. Pentru scopul nostru, important este faptul că la începutul secolului I, înaintea irei noastre, despre estruști se știa că păstraseră în acele libri ale lor anumite revelații de ordin supranatural. În esență, aceste libri se lăsau clasificate în libri fulgurales, Teoria fulgerelor, librii Rituales, cărora li se asociau Acherontoci și librii Haruspicini, completate cu librii Fatales. Doctrina fulgerelor, așa cum o cunoaștem din expunerile lui Seneca și lui Pliniu, cuprindeau un catalog care dădea pentru fiecare zi a anului semnificația tunetelor. Mai exact, cerul, divizat în 16 părți, constituia un limbaj virtual, actualizat de fenomenele meteorologice. Semnificația unui fulger era dată în partea cerului din care se pornea fulgerul, sau de cea în care sosea. Cele 11 tipuri deosebite de fulgere erau mânuite de zei diferiți. Mesajul era, deci, de origine divină, deși transmis într-un limbaj secret, accesibil numai unor preoți specializați, Haruspici. S-au evidențiat pe bună dreptate analogiile cu doctrina caldeană, dar în forma în care ne-a parvenit, teoria fulgerelor, tădată anumită influențe ale științei erenistice, de la meteorologia lui pseudo-Aristotel până la concepțiile magilor caldei. Totuși, în cele din urmă, aceste influențe au modificat mai ales limbajul, adaptându-l stilului unui zeitgeist contemporan. Ideea fundamentală și anume omologia macrocosmos-microcosmos este arhaică. Tot astfel, Haruspicina, adică interpretarea semnelor înscrise în măruntaiele victimelor, presupunea corespondența dintre cele trei planuri de referință, divin, cosmic, uman. Particularitățile diferitelor părți ale organului indicau hotărârea zeilor și, prin urmare, preziceau desfășurarea iminentă a evenimentelor istorice. Modelul în bronz al unificat de oaie descoperit la Piacența, în 1877, conține un număr de linii trasate cu acul de gravat și numele a vreo 40 de zei. Nota 17. Vârsta modelului este încă controversată. El datează probabil din secolul al III-lea sau al II-lea înaintea erei noastre. Asemănările cu hepatoscopia mesopotamiană sunt evidente. Ele au fost întărite probabil de influență ulterioară. Închei nota. Modelul reprezintă atât structura lumii cât și rânduirea panteonului. Doctrina omologiei macrocosmos-microcosmos ne informează totodată despre ceea ce s-ar putea numi concepția etruscă asupra istoriei. După librii Fatales, viața că se desfășoară în 12 hebdomade. După cea de-a 12-a, oamenii ies din propriul lor spirit și zeii nu le mai trimit niciun semn. Tot astfel, popoarele și statele, Etruria și Roma, au un termen fixat de aceleași legi care călăudesc cosmosul. S-a vorbit despre pesimismul etruscilor, mai ales în legătură cu credința lor într-un riguros determinism cosmic și existențial dar este vorba de o concepție arhaică, împărtășită de numeroase societăți tradiționale. Omul este în legătură cu ritmurile majore ale creației, căci toate modurile de existență, cosmic, istoric, uman, repetă pe planul lor de referință specific modelul exemplar revelat de traiectoria ciclică a vieții. Este dificil să se poată reconstrui credințele etrusce cu privire la moarte și la existența de dincolo de mormânt. Începând din secolul al IV-lea, picturile tombale înfățișează un infern diferit de cel grecesc, dar inspirat din el. Mortul călătorește pe cal sau în car. El este primit în lumea cealaltă de către un grup de bărbați, probabil strămoșii săi. Îl așteaptă un oscăț prezitat de Hades și Persefone, care se numesc aici Eita și Versipnai. Pe de altă parte, picturile reprezintă o întreagă demonologie, care nu e de origine grecească. Protagonistul Parun se scrie KHA h a r u n În pofita numelui său grecesc este o creație originală a mitologiei etrusce. Nasul său încovoiat te face să te gândești la o pasără de prată. Urechile sale sunt asemănătoare celor de cal, dinții pe care un rietus crud al buzelor îi dezgolește. Toată acestea când le vezi pe monumente, îți evocă imaginea unui carnasier gata să-și sfâșie victimele. După ce a adobărut-o, Carune și-ntovărășește victima în drumul ei spre infern. Dar rolul său încetează la intrarea în lumea de dincolo, unde, judecând după scenele pictate pe pereții mormintelor, pe moarte așteaptă o post-existență bogată în plăcere. Cele câteva fragmente din librii Acherontici nu ne permit nicio apropiere de Carta Morților Egipteană. Potrivit scritorului creștin Arnobius, secolul 4, Citez, în libri Acherontici, Etruria promite că, prin sângele a anumitor zei, sufletele vor ajunge divine și se vor putea sustrage condiții muritoare. Închei citatul. Servius adaugă o informație importantă, ca urmare a anumitor sacrificii, sufletele se transformă în zei care sunt caracterizați drept animales pentru a se aminti originea lor. Ar fi vorba, deci, de o zeificare dobândită ca urmarea unor ritualuri sângeroase, ceea ce se poate interpreta fie ca un indiciu al vechimii, fie ca un sacrificiu, sacrament, comparabil cu inițierea în misterele lui Mitra. În orice caz, divinizarea sufletelor adaugă o dimensiune nouă eschatologiei etrusce. Însă, esența gândirii religioase etrusce scapă investigării. Prestigiul de care se bucurau încă de la începuturi, la Roma, metodele lor de divinație, de orientație și de construcție a orașelor și edificiilor sacre, indică structura cosmologică a teologiei etruscilor și pare să explice eforturile lor de a pătrunde enigma timpurilor istorice. Foarte probabil aceste concepții au contribuit la maturizarea religiei romane.